I januari 1962 fries elva medlemmar ur den svenska FN-truppen i Kongo som tagits till fånga av rebellerna i republiken Katanga i december. Och det är en lättad major Carl Gustav Hasselström från Skövde som intervjuas i telefon från Leopold Vill efter frisläppandet. Vi vill allihopa framföra ett varmt tack. Kläm till kanske våra närmaste handförvandl har känt och som har hållit oss uppe. Vi vill också framföra ett tack till svenska regeringen och svenska folket vars ansträngningar bidragit i mycket stor grad till vår drivning. FN-svenskarna har tillbringat långa och ovissa dygn i fångenskap innan de till slut utväxlas mot en grupp katangeser. Och Carl Gustav Hasselström berättar för carl och Molin hur han och hans medfångar har fått tiden att gå i väntan på friheten. Vi har lekt enkla lekar och eh, nu spelat skeppet kommer lastat och sådant. Och det har gjort att eh, vi har klarat det mycket bra. Kan ni berätta om den kusligaste upplevelsen för er där nere under fångenskapen? Det har varit många kusliga upplevelser. Eh, men eh, den kusligaste plan var väl eh, när vi blev tagna. Då vi inte visste vad som skulle hända. Gav ni upp hoppet någon gång om att ni skulle bli fria? Eh, nej, det gjorde vi inte. Möjligen på slutet eh, när vi inte fick några informationer. Då... Eh, att, vi försöka ut att försöka... ta ...att försöka Den 17 augusti kräver den drygt... ...ett år gamla Berlinmuren... ...sitt första dödsoffer. Peter Fechter, en ung man från Östberlin... ...skjuts ihjäl av östtysk polis... ...när han försöker fly till väst. Frankrike sluter avtal om vapenstillestånd... ...med befrielsefronten FLN... ...i Algeriet. Efter folkomröstningar i båda länderna... ...förklaras Algeriet självständigt... Det sker trots att den franska terrororganisationen OAS försöker hindra det med en rad blodiga död. I september väljs revoltledaren Ben Bella till regeringschef i Algeriet. I februari drar en av 1900-talets värsta stormar in över Nordsjökusten och orsakar stor förödelse i norra Tyskland och södra Danmark. Omkring 300 människor omkommer i de enorma översvämningarna, tiotusentals blir hemlösa. I oktober gör västtysk polis husransakan på tidningen Der Spiegel. Chefredaktörerna och ansvariga utgivaren häktas. De anklagas för att ha röjt statsömligheter när de publicerat artiklar om en NATO-manöver. Många anser att pressfriheten har satt ur spel i Västtyskland. I USA förklarar högsta domstolen att rasåtskillnad på allmänna transportmedel strider mot författningen. Och i september står flera hundra poliser på vakt när den första svarta studenten börjar på Mississippi-universitetet.